Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu wa la syarika lah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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل Fadhal hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha kull muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fin nar ikhwan fil din bagaimana kita malam teman yang telah lalu hadis baca ha hadis baru sudah dibaca Lanjutkan ya. An Bahzi Ibnu Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an islam faqala ayuslima qalbuka lillah wa antu liya wajhaka wa antu salliya salatal wa tu'addiya zakah al-mafrudah Ahmad dari Baz Ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kakeknya tadi bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Fakala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Islam itu ya yeah. Hendaknya engkau menyerahkan hatimu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan engkau memalingkan wajahmu kepada Allah azza wa jalla Maksudnya mengikhlaskan Ibadah kepada Allah azza wa jalla Dan engkau Melaksanakan salat Yang diwajibkan Dan engkau menunaikan zakat Yang diwajibkan Dilihatkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Syari Berkata pensyarah Bahwasannya Hada ma'kulun Min qawli sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya ya. Ini ya. Diambil Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam itu adalah Engkau bersaksi Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dan engkau menunaikan salat. Fadakaruhna ahm arkanul Islam. Bahwasanya disebutkan di sini inilah, ya, begitu pentingnya dari rukun-rukun Islam, yaitu dua syahadat dan menunaikan salat sebagaimana di hadis Muad bin Jabal lama ba'atsahu Nabi sallallahu il Yaman dan sebagaimana telah datang dari hadis Muad bin Jabal, Mu Ibn Jabal tatkala, tatkala Nabi sallallahu mengutusnya ke Yaman atau ke negeri Yaman qala lahu Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Faliyakun awwalama taduuhum ilai syahadatallahu ilahilillah. Maka hendaklah yang pertama kali, ya, engkau menyuruh kepada mereka, yaitu persaksian atau syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah." Wa anna muhammadan rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Fa ya. inhamma ajabuka li dhalika fa'alimlum. Anna Allah f'tarda alaihim khumsa salawatin fil yawm wal laylah. Maka ya. jika mereka ya. menerima. Atau ya. jika mereka ya. bersemangat. Untuk menerima ya. Ucapan yang demikian Maka ajarkanlah kepada mereka Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan kepada mereka Salat lima waktu dalam sehari semalam Fa'inhum Ajabu lidhalika faalimhum anallahu atarada alayhim sadaqatan tukhadhu min aghniyihim wa turaddu wa turaddu fi fuqaraihim dan jikalau mereka ya, bersemangat ya menerima ya, ya. salat kewajiban salat di waktu saris malam tadi itu yang demikian maka kemudian ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah ya. yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Baca Quran Muarkanil Islam Al Khomsah Wahyah Haditsalata maka disebutkan ya. yang paling penting atau yang paling utama dari lima rukun Islam maka tiga rukun inilah ya itu tiga rukun inilah yang pertama apa bersyahadat ya syahadatain yang kedua salat ya sehari semalam salat lima waktu sehari semalam yang ketiga hah yang ketiga bayar bayar zakat asantum kemudian dilanjutkan Hadis selanjutnya Wan Wa Abi Qilabah dan dari Abi Qilabah dari Amr bin Abbasah An rajulin min ahli Syam an abihi dari rajul ya, dari seorang laki-laki dari penduduk Syam dari ayahnya an anna usala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam bahwasanya Rasulullah sallallahu bahwasanya dia ya, ayahnya tadi ya Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu Islam?" Qala, Antuslima qalbaka lillahi azza wa Islam itu hendaklah engkau ya, menyerahkan hatimu untuk Allah untuk Allah azza wa jalla. Wa muslimuna min lisanika wa Dan Islam itu adalah selamatnya orang-orang muslim dari lisanmu dan tanganmu Ini selamatnya orang-orang muslim dari kejelekan lisan Lisan kamu Dan juga kejelekan tanganmu Qala ya. Kemudian laki-laki tadi berkata lagi Ayul islami lafdol ya. Islam apa yang paling utama? Qala nabi sallallahu alaihi wasallam Yang paling utama itu adalah iman Qala wa iman Kemudian laki-laki tadi berkata lagi, apa itu iman? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut. Iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat malaikatnya beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari kebangkitan Setelah kematian Ya, maka sini disebutkan Qala syarih Qaulhu antuslima qalbaka lillah Hadha kama fil ayah Faqul aslamtu wajihya lillah Balaman man aslama wajhahu lillah Ya Maksudnya Ya Ini bukan dari ucapan Ya engkau menyerahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana disebutkan dalam ayat surah Ali Imran maka katakanlah wahai Muhammad ya aku berserah diri ini aku menyerahkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala balaman aslama wajhulillahi wa, wa kama fi qouli taala sebagaimana firman Allah taala ya bahwasanya bala tentu ya man aslama wajhahu barang siapa yang dia ya menyerahkan atau menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka ini maukan di sini wa hadza ikhlasul ibadatil lil ibad wa hadza ikhlasul ibadati maka ini mau di sini adalah terdapat padanya Keikhlasan dalam peribadahan hanya untuk Allah. Watarku ibadatimasihu wahadahu aasa sul Islam dan meninggalkan peribadahan selain kepada Allah. Dan ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar dari keislaman. Kemudian ucapannya, cakap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waiyaslamul. Muslimuna, wajah selamat ni ya, wajah selamat Muslimuna min lisanika wajdika dan selamatnya kaum Muslimin atau kaum Muslimin selamat dari lisanmu dan tanganmu. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis al-Muslim, orang yang Muslim itu adalah orang yang selamat. Ya, kaum Muslimin atau kaum Muslimin selamat dari lisannya dan tangannya mulai dilanjutkan qala ayul islamil afdal islam apa yang paling utama nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al iman dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril ja'al al iman fawqa islam wa khassa dikatakan Nabi Jibril nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman itu lebih tinggi tingkatannya daripada Islam dan lebih khusus ya qalamul kemudian ditanya apa itu iman iman itu antum min nabilah ila akhirih alhadis iman itu engkau beriman kepada Allah sampai akhir hadis wahadi kama fi hadis jibril almutaqaddim tusammarkanal isla arkanal iman dan ini sebagaimana hadis jibril Ya, Disibil yang telah lalu Yang telah menyebutkan tentang rukun-rukun Islam Faka ma'annal Islam lahu arkan Maka sebagaimana Islam itu mempunyai rukun-rukun Maka faqadhalikal iman lahu arkan Maka demikian pula iman itu juga memiliki rukun Wal imanu awsa min al Islam Dan iman ini lebih meluas dibandingkan Islam Wal imanu lahum mukammilatun wajibatun wa dan juga iman ini memiliki sama seperti Islam ya dia ada yang sifatnya penyempurna dari kewajiban dan juga penyempurna dari perkara-perkara yang sunnah wallah dan oleh karena ini nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu bid'un wa iman itu ada ya, bid'un wasabun bid'un itu kata perlama ya 3 sampai 9 ya ada 70 lebih ya cabang imam itu ada 70 lebih cabang antara 3 sampai 9 ya 70 cabang lebih au bid'un wasat au bid'un wasittun dan hadis yang lain juga sebutkan ada 60 cabang lebih Ya. Habibun mushito na ya. Ada 60 cabang lebih bitun itu, Ba. 3 sampai 9 ya. Bitun ini antara 3 sampai 9 jumlah bilangannya. Antara 3 sampai 9 berarti bitun itu namanya. A'la ya. maka yang paling tingginya qaulul la ilaha tentang la ilaha illallah wadnaha imatatul adza anit tariq yang paling rendahnya adalah menyingkirkan ya, gangguan dari jalan menyingkirkan batu menyingkirkan duri menyingkar menyingkirkan apa saja yang mengganggu dari jalan maka ini bagian dari iman wal dan malu itu merupakan ya cabang dari keimanan atau bagian dari keimanan. Maka kita balas ini fa ta'atu kullu minal iman, maka ketaatan seluruhnya merupakan dari iman alqauliyah minha wal fi'liyah. Ya, maka semuanya ketaatan itu merupakan bagian dari iman, baik ucapan ya, darinya maupun perbuatan darinya. Ya, perbuatan ketaatan maupun ucapan ketaatan maupun perbuatan-perbuatan ketaatan salat apa? gen iman, puasa iman, zakat iman ya. Kemudian ya, amalan hati apa amalan hati? Saya takut pada Allah Subhanahu wa ya. taala rasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu. Malu ini apa? amalan-amalan hati termasuk amalan hati. Itu ya. Jadi ucapan dan perbuatan ya. Jadi di sini kata para ulama walaisal iman wa tasdiq bil qalbi dan bukanlah iman itu cuma membenarkan dengan hati saja sebagaimana ucapannya kaum murjiah ya kaum murjiah mengatakan iman itu cukup di hati saja ya tidak perlu kita lakukan dengan perbuatan bal iman bahkan iman itu yang maksudnya iman itu nutqu bil lisan diucapkan dengan lisan wa tasdiqun bil qalbi dan dibenarkan dengan hati Wa'amalun biljawarih... dan diamalkan dengan anggota badan ini iman ya di iman itu harus mencakup tiga perkara ini ya barang siapa yang dia cuma mengatakan ya nutqun bil iman itu cuma ucapan di lisan saja maka ini adalah ya dia telah tersesat ya dan ini sebagaimana dikatakan oleh kelompoknya Al-Karramiyah. Ya, Al-Karramiyah ini mengatakan orang yang beriman itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman ini mereka yang mengatakan saja aku beriman. Maka bah kita katakan berarti munafik masuk dong. Ya. Berarti orang munafik masuk. Kemudian juga orang yang mengatakan bahwasanya ya tasdiqul bil qalb ya. Ucapannya bahwasanya iman itu cukup membenarkan, ya, membenarkan dengan hati saja, ya, tanpa amal perbuatan. Maka ini sebagaimana, ya, salah satu ucapannya al murjiah ya, satu ucapannya bah al, -al murjiah ya, seperti sebutan tadi. Ada pun juga yang salah satunya lagi al-jahmiyah mengatakan cukup mengenal Allah saja, cukup mengenal Allah. Maka itulah iman. Berarti iblis, fir'aun, dan seterusnya. Yang mereka mengenal. Ada bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya mereka ini orang beriman. Tapi apa? Allah membantah mereka. Maka mereka adalah orang yang yang kufur pada Allah Subhanahu SWT. Atau yang kafir. Atau juga amal biljawari. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup amal jawari. Berarti apa? Kita bantah bahwasanya. Ini termasuklah orang yang beriman berarti orang-orang munafik. Ya, karena orang munafik mereka beramal, ya, tapi hatinya bah mengingkari bahwasannya Allah itu adalah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah NabiNya. Kini ini perlu sampaikan. Subhanallah sudah lahir lahiran tasdarufirukah watubilaiq.